Jan pyetitë tuaja të cilat ne do të trajtojmë sot në studio, të cilat kanë arritur në redaksion ton në email adresën pyetje@serviskas.com. Më në studio është hoyz Sadat Rustemi me të cilin do të trajtojmë këtë pyetje. Hoyz, selam aleikum, mirë se erdh. Aleikum selam, mirë së vje. Le të fillojmë pyetjen e parë e cila na ka ardhur nga Meritonit, thotë a mund t'i themi personit i cili beson se njeriu ka preardje prej Maimunit që ai me këtë ka bërë shirq Allahut? apo aika brjuna si mund ta çojm ktej njeri Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala z zalimin wa afdalu ssalati wa tamam taslimi ala al mabeuuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain e falemndorim allahun e madhreshum e pershëndesim muhamedin lavdrim e dhe bekimet allah qofshin mbi te mbi familjen e ti mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata te cilet te pason rrugën e ti deri në ditën e gjykimit fillimisht desha që ta e boj një leborim, ma thuk të lidhër me këtë fenomen, faktikisht që është për të përshëndet pëjtje e pëjtësit, sepse është një që është shumë rënësishme ka të boj me fundamentet e islamit, është një dukuri që faktikisht është villuar edhe nga kaluara e që fatkesisht po vazhdojnë edhe të tutje, edhe që të mësotë si të ori, pa ndaj kemi nevoj që të qasemi studimit të kësoj pëjtje në mirë, ma të hëllësishme. Apo ma konkretisht do të thoja që ta elaborojmë ma gjërësisht teorin e evolucionit. Nga se pytja do të të nëzirët nga kje teori, e, jemi kurios që të ndëgjojmë më, më gjërësisht lidhën me këtë realitet, se si që ndërin faktet edhe fetare, edhe shkënëcore mbi këtë teori. Që të gjithë të dim se teori e evolucionit do të të është një rezultati filozofisë e shkencëtarëve grek të hershëm, shkencëtarëve të materializmit e ç'in shekullin 19 është elaboruar dhe është brumosur në mënyrë më njërë ma konkrete nga e shkencëtari anglez Charles Darwin, e ç'i faktikisht kjo teori do të thot në atkoh ka qenë një teori e ç'i është elaboruar ose studiuar në shekullin 20, veç ka hind përdorim më gjerësisht ë dhanë për institucione, mirëpo në kohrat e fundit apo më mirë të themi në mesin e shekullit, në mesin e dytë të shekullit 20, vetëse ka filluar të studiohet më gjithësisht dhe kanon përfundim shkencëtar se vërtet, kjo teori e ka dëmtuar shumë shkencën, duke ditur fillimisht që prek edhe parime fetare dhe shkencore, do të kisha qasje që të flas pak më gjithësisht nga aspekti fetar, pra kjo teori me filozofitë e saj E, është ndër teori që faktikisht nxit ose është një teori që prek çështjet e besimit, për atë arsye dhe konsiderohet mohim ose mosbesim, nga se e nxit teorinë e rastësisë, e cë faktikisht e përdoret teoria e rastësisë si mekanizëm për të ardhë deri te mohimi i ekzistencës së krijuesit absolut të Allahut subhanuhu teala. Pra i mohon të gjitha argumentet që, cilat bi e Allah të cilat flasin mbi ekzistimin e Allahut të Lartëmadhëshëm, në anën tjetër, pra i mohon edhe mesazhet qjellore të cilat kanë zbritur edhe nga e kaluara, edhe mesazhin e fundit, por gjithsesi se, se prek edhe shejtrin e krijesës njerëzi, duke ditur që teoria e evolucionit do thotë përmes e një zbulimi ose përmes të arritjeve kanon në fundim se njeriu pro ka priardhën prë ndaj munit që faktikisht është një degradim i vlerave njerëzore as më tepër se do të thotë shkenca e e gjynizon kët, po them konkretisht në shekullin 21. Një, e dua të çasem pak më seriozisht argumente ato që flet Allahu elat madhreshum mbi gjynizimin e kësaj teorie. Argumentet janë shumta pro nga mesazhet qellore ku Allahu elat madhreshum i drejton opinionit në përgjësi për të treguar se si Allah e ka krijuar njeriu, siç thot Allahu në Kur'an Ja juhë nësë u tëkuar abëkum u lëdhi, khalë kakum, u lëdhine min kablikum në alëkum të tëkun, o ju njerëz, këni frikë zotin e juaj, i cili ju ka kriuar juve, dhe ata të cilit kanë qenë para juve. Pastaj, njërë të holësishme, e ka elaboruar krimin, edhe të njeri ju të par, Ademit A.S., edhe të bashkëshor të sëti havas, edhe pastaj të njerëzimit në përgjësi, si shtëtë Allahu, Jajhën nësë, inë në khalëknakumën dhe kërinë vë unë thaë, o ju njerëzë, na ju kemi kriuar për një vete, për një njeriut, për e Ademit a.s. Edhe e kriaj bashkëshortën e ti për e tina. Vëbë thëmin huma rijalen këthirën vë njësaë, e pasaj për e të të një dyve, ka kriuar, ka nëzirë, burat e shumë dhe gra. Pra, nga ky citat koranor tjetra shumë taku Allahu Azza wa Jell e shpjegon një urtëholcëshme krimin e njeriu siç thot inni khaliqul bashar min tin un e kam krijuar një njerëj një krijesë prej balte po as fjala pra por Ademi Alayhis salam teoria e evolucionit pra faktikisht i mposht këtë argumente e që do thot aludon apo rezulton nga kjo se faktikisht vije deri te mohimi i atyre çfarë ka zbrit Allahu lartmadhreshëm lart, në anën tjetër Ky është edhe lloji i parë i krimit të njerëzit, sepse kemi pastaj edhe forma tjera të krimit. Por krimi i parë është pa baba dhe pa nën. Është fjalët e Ademi alayhiselam dhe bashortja e tij. Pastaj kemi krimin e jashtëzakonshëm, themi ashtu orse, ose një mrekullim krim, që është fjalët e Isa alayhiselam, që ka krijuar prej nanës pa baba. E pastaj kemi edhe krimin e të gjithë njerëzve, do thotë përmes dy çifteve ose përmes do thotë që lizës vëzë dhe spermatazoidit, që e cekë Allah Azogel në shumë vend dhe kuranore, që e kemi vendos dhe thëtë në mitër, në vend të sakt, në vend të rujtur, e, spermatazoidin edhe që lizën vëzë, që faktikisht për e t'yre jenë të kryuara pjesa tjetër e njërzimit. Pra në njërë të përgjeshme teoria evolucionit, iman të gjitha këtu argumente, pra të rështu dhe konsiderohet, pra mos besim, nga se pra i, i përjaçton nga realiteti këto argumente që, që lore, në mesaje hynore dhe qëllore në anën tjetër të shumë të e në dhe faktet apo hadithet e pengamiret a.s. që fletë në këtë kontest ku thotë se Allah e lartë madrëshmë kër e ka kriuar Ademin a.s. ka marë pjesë të ndryshme të dhejot pra atërsy e dhe thotë ka ndalë edhe njerëzit me njërat të ndryshme pra ka ndalë të bardë ka ndalë të zi, ka ndalë të kuqë pastaj e thotë ka ndalë edhe me e karaktere të ndryshme kanë dalë pra të mirë, kanë dalë jo të mirë, kanë dalë ka të butë, kanë dalë të vrasëse këtu me radh, për mënyrë të hollësishme faktet fetare e elaborojnë krimin e njerëzimit. Andaj kjo teori i imponohet të gjitha këto argumente. E jo vetëm kës, po thashë se edhe në aspektin shkencor teoria e evolucionit i degradon vlerat njerëzore. Ku flet për shembull Darwini te racat njerëzore, thotë se zezakët edhe njerëzit që jetojnë në Australi janë kan tipare të njëjta me majmunat. Ose kështu kur kur i degradon vlerat e njerëzve të tjerë, ose kur bën krahasimin ose dallimin mes e trija së njerëzve të Evropës dhe të tjerëve, do thotë se thotë se kriesat ose njerëzit e Evropës janë më zhvilluar se sa njerëzit që jetojnë në kontinente të tjera sepse njerëzit në kontinente të tjera ende kanë tipar aty më i munave. E dofta te teoria të, teori të ngjashme që faktikisht pra, konsiderohet si ashtu edhe shkenca tashmë po e hedhin poshtë këtë teori. Po arrim tani tek përgjigja direkte e aktiv shikuesit se çfarë duhet të thon këtyj njerëjve që ka kë, thënë kë, kështu. Ë, do të ishte mirë që faktikisht ai i cili ende e konsumon këtë teori që pendohet te Zoti i Lartmëdhreshëm. Ne do të kishim apeluar që faktikisht kjo teori edhe mos të mësohej në parshkolla, duke ditur që shkenca e ka gjyernizuar, shkencëtarët bashkërore kanë gjyernizuar, apo më mirë të themi edhe teoria e Darwinit e ka gjyernizuar teorinë e evolucionit, prandaj nuk do të ishte mirë që këtë të mësojnë në parshkolla që ende të konsumohen diçka që është në kundërshtim me parimet fetare, edhe me parimet shkencore. Atë çmasepo nëse mësohet të mësojë si teoria e dështunë ose si teori, do të thotë që faktikisht është gjyernizuar. Ashtë dem tani me pyqen e arbrit Tho të punoj në minimarket si depojist Ku ka dhe alkohol Mundojmë të lergojmë po nga njëherë nuk mundem Duhet me i prek Edhe pse më kan lejuar që të falem gjatorarit të punës Sa e kam haram prekjen Kur jam i obligushem nëse nuk kam zhidje tjetër për mës me i prek Fillimisht e përshëndes pyqen e pyqet sit Oshë një pyqe që faktikisht Oshë mëse nëvojshme Për shikuesit Për gjithë muslimonit në gazetë këtu në këtë pyetje për veçtesh tëra sh}[i] vihet në pah interesimi i pyetësit për punën e, e tij, për fitimin e tij, se kjo është një çështë shumë e rëndësishme, është një një një shqetësim i gjithë nëve, që unë do ta kisha shprizuar rastin që ti përshëndes dot thotë pyetje të, të, të tilla me qëllim që ti çasë në mënyrë madhinitoze sqëbimit të tyre dhe kuptimit nikosë të tyre. ë them që është shumë e rëndësishme që muslimanit të jetë i kujdesshëm se nga po e sjell fitimin e tij. Pra, që adhurimet e tija të jenë dakord me ato që kërkon Zoti i Madhreshëm, që adhurimet e tija të jenë të pranueshme te Zoti, muslimani duhet të jetë i vëmendshëm të shiqej punën që punon edhe fitimin që nxjerr nga e punë. Pra, faktikisht puna e tij jetë e dakorduar me parimet islame, që ta edonë zoti punën e ti, një kosisht e dhe fitimin që e merë, tjetë pra halal, tjetë pra esaj që është e lijuar. Nga se kemi rraset shumëta, ku faktikisht puna është halal, është e lijuune, por fitimin që e merë nga e punë në kështë e lijuune, nga se abuzon me ta, a kesh përdora ta, a vjëdhe menagjerin e kështë e merad, mirë për në start të shiqohet pra puna. Para se të filloj me punu, ta shqeqojnë punën, pun që ke punë që duha ta e punoj, a është e lejune fetarisht, a për nuk është e lejune, nga se pra këllun rol shumë të rëndësishëm për tardmen e ati personi. Pra, edhe nga aspekt i adhërimit, nga se adhërimit i badetit jenë të mvarura nga fitimi, sepse me atë fitim ne ushehemi dhe ushehemi familjen tonë. Argumentit jenë mëset shumë ta, O Allahu Kur'an edhe Muhamedi Alayhis salam na inkurajon të timit të kujdesshëm në punët që po e bëjmë. Prandaj dhe Allahu në mënyrë të përgjithshme i këshillon njerëzit që të jenë të kujdesshëm që të punojnë punë të lejuara, që fitimi nga ato punë jetë i pastër me qëllim që, që jeta e tij të jetë e pastër. Foth Allahu, "Ya Yuhannas, kulu mimma fil ard halalen tayyiba, wala tattabi khutuwati shaitani, innahu kana lakum aduwwum mubin." O juniers, për pra mënyrë të përgjithshme, mesazhe përgjithshëm, u shehuni hanin nga që është mbi tokë, pra nga pasuritë që janë toksore, u shehni me ato të mira të tokës që prodhon, edhe mos i ndiqni hapat e djallit të mallkuar, sepse ai ju devijon edhe, do thotë, nikosisht ju nxit natë në, në, në kushte lejuar. Nonën tiet argumentet janë më se të shumta ku pejgamberi alay salam na tregon se me kalimin e kohës do të vijë koha ku njerëzit nuk i intereson faktikisht se çfar fitimi po bajnë çfar pune po kryjnë a merr halal fitimin apo nuk e ka halal të shumë të janë thonë te pejgamberi salem siç thot lehet yenal na si zaman do të vjen i kohë për njerëzit la yubalil mar nuk i intereson njerëzit se me çka ushqehet me halal apo me haram por me kuptuese njerëzit i intereson edhe nga e përditshmi që po për ndejojmë si ne siç na përcillen reagime të tilla shpesh të hoj unë kam vendosur në fund muj të amrin limit shumës të parave, do thotë në në në në në sasinë e parave e nuk është e çon se do thotë ajo shumë që arrin a është lejuar apo nuk është lejuar. E muslimanët duhet të jetë shumë do thotë i, thot, i kujdesshëm këtë aspekt sepse thamë që adhurimet e tija janë të mbvarura prej ushqimit që konsumon, e ushqimi është i mbvarur prej fitimit të tij. Duke ditur që Allahu i ka inkurajuar pejgamberët që e toshehen me ushqime të lejuara, të pastërta dhe punojnë punë mira, gjithsesi se ky inkurajim është edhe për neve. Kemi raste të tilla të shumta ku e thekson edhe pejgamberi alayhis salam është rasti i atij udhëtarit i cili do thot udhon një distancë gjatë një periudhe gjatë edhe gjat udhimit të tij normal që është i lodhur, është i pluhurosur, është i raskapitur, edhe i ngrit durtëtia te Allahu që ta lut Allahun për pranim të lutjeve të tij e i thëtë për nga mërë ari sëram, se si ti pranohet lutja ti, kurse ushimi ti është haram, pijët e ti e jenë haram, edhe tërësishtë pra është ushyrë me gjërat në ndaluara, si ti ja pranan Allahu, do tëtë këti përsoni lutjët e tija. Për atërësujë dhe Allahu në dritohet njërë të veçant, ja juhe ledhi në amenu, kullu mi ma rëzëknaku mi në tajibat. O ju besimtarë për është, ta një mesaj i veçant për besimtarë. O ju besimtar, u shehuni nga ja ç'është më e mirë, më e pastërta që ne ju kemi furnizuar. Por muslimani duhet të jetë i kujdesshëm që puna ta e bën lejuar, por edhe fitimin ta merr të lejuar me qëllim që të jetë në dakord me atë që kërkon Zoti so, xh. Në, dhe dhe në fakt si duhet të reaguar besimtarët kur nëse shikojmë thënnat e vendit ton ë shumë profesione janë të rrezikuara për çështjeve fraçike kanë dalur Zoti. Si duhet të reagojnë në kët rast? Faktikisht muslimoni du tjeti vëmen shumë që në start. Pra kur kërkon pun, të aket një, një katalog të punës. Ata që ka është në dakord me parime tona fetare, dhe aje që nuk është në dakord. Edhepse, faktikisht në mënyrë të përgjithshme, dhe thët, shoshiri e jënë është shoshiri islame, që, dhe thët, në vijat gjëra, jenë pun që kryen, dhe thët, pun të lejuara. Ato të cilat jenë të ndaluara, jenë më pak, Në kët rast puna në market, pra, e, në kët rast ku një pajisë i cili e shpreh në në në do të thotë në këtë çardhe, edhe do të thotë donta vërtetoj realitetin e punës tina, themi se prekja alkoolit, si prekja është fjalë këtu shishës të alkoolit, pra... nuk e bën të papastër personin ose muslimonin që jep me kuptues se nuk ka nevojë ai të marr abdes ose të pastrohet për soi. Pra nuk ka nuk e ka ndaluar ta e prek atë. Mirpo ai që ndalohet muslimanit është, do thotë pirja e alkoolit, konsumimi i alkoolit, shit blerja e alkoolit, servimi i alkoolit tek këto e këto më radhë, do thotë këto janë ato që janë të ndaluara, mirë po do thotë vetëm prej mënyrë direkte nuk është ajo që faktikisht janë ndalon punën e tina. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër e cila ka disa nën pyqe, nëse mund të themi kështu, do të ndajmë kështu me pjesë. Thotë, pse Muhamedi a.s. nuk ka qenë krishter, ka, ka futur në klapa, feje drejt dhere në vitin 610, qëfar feje kishte Muhamedi para shpallis? Po, e, fillim e shtemi se Allah ullartë më dhreshum i ka përzgjedh për nga mber të ti, që nga njeri ju i parë, për nga mberi parë, e pasaj nga misionar i parë, nga nuhi a.s. në derit e Mohamedi a.s. i ka përgjithë Allahu i ka përgjadit për vedvete dhe një kësisht i ka përgjadit për këtë mision të shendë. Andaj, nëse i qasemi biografisë së pengamerit fundit Mohamedi, lardërimi dhe bekimit Allahu qofshim bite, shofim se vërtet që nga fimeria e ti ka qeni një përkushtim i veçant për te. Nëse sh shiqojmë se periudha me kasi, ose mas lindisë Kur në fëmiris e ka kaluar nëpër mendesha, atëshin natë kod, do thotë, është përball Pejgamberit Alayhis salam me disa karakteristika që nuk kanë qenë të njëjta për të tjerët, siç është rasti kur i ka habë gjoksi Pejgamberit Alayhis salam, siç përshkruhet në versionet sakta se Pejgamberi Alayhis salam kur ka qenë në moshën e fëmiris, Allahu i Lartëmadhëshëm e ka dërguar një melek edhe e ka operu, i e ka nxirr zemrën e tij dhe ja ka pastruar. Ja ka pastruar do thëtë për të arrujtër bindjen e ti, për të arrujtër nga devijimit. Edhe kështu, do thëtë, është për cilë dhe linja e ti, njërë të vazhdushme, para të arsiju dhe e, nëse i qasë me studimit të biografisë të pengamere të arresan, para kose Profet Lakot, shofim se ka qeni pa isor me kriteret të veçanta, ka qeni me moral të lartë, ka qeni njohër në mesin e moshatarve të ti, nuk i ka prejkur kufit ato të ndaluarat, asë njëherë nuk ka qenë idhujtar i idhujve, por edhe nuk i ka përkra dhe nuk i ka dash të atë të cilët i adhurin idhujt, nuk ka qenë amoral, nuk i ka pi alkoholin, ka qenë por i vequar me disa kriterë, sa që do thotë edhe në moshën e pjekurisë, e merë epitetin, e mërtot me një emër të veçant, pra el emin i besushmi, në kohën ku faktikisht ka bo pajtimin në mes fiseve arabe, që ishte ngritur si problem i vendosis e gurit të zinë qabe. E pasaj kështu e ka përgjadit Allah lartë më dhreshëm, edhe para shpales, si shdijet se, para se të vijë shpale Muhammedit, lefdhimi dhe bekimit Allah që është mbete, ishte izoluar në kodrën ku veç ju paracit, në shpelën ku ju paracit Meleku Gjibril, me shpatullë ishte filloi të vetmuhej, ta adhuronte Allahun e Lartëmazhshëm, të drejtohej atij të meditoj rreth krijesave, në veçanti shumë interesante krijesa faktori njeriu. Pra meditonte shumë për njeriu, ngasë nuk i pëlqente ajo çfarë bënin arabët në atë kohë, por në kuën e i lufttaris. Pra në këtë mënyrë themi se Allahu e ka përgatitur pejgamberin lavdrimit dhe bekimit të Allahu qofshin mbi te, e ka ruitur nga devijimet, e ka përgatitur pra për shpatullë, edhe kështu ka vazhduar domthon edhe pas shpales, dhe në thëtë, që të e forcoj, dhe të të të besimin, të ishtohë të besimi, edhe t'in kuraj e tjertë në këtë besim. Shikozi ka vazhdojrë dhe thëtë, ne edhim se feja e vërtet para shpales së fundit ka qenë kryshtërimi. Dhe edhim se gjitho pegamber ka pasur feja në pegamberit para prakë, shemulli me Isan, që para se të bëhe, i pegamber ishte musliman, pason të të vratin. Pse kjo praktikë nuk, nuk ndodhe me Muhamedin në interes të shikuesve ta kenë qartë edhe këtë çështje se të gjithë pejgamberët e kanë pasur një mision, të gjithë pejgamberët e kanë pasur një fe. Të gjithë pejgamberët, thirrësit e Allahut, kanë qenë me të njëjtin besim, siç e deklaron kët Allahu në Kur'an, se çdo popull që i ka dërguar pejgamber, e ka na urdhëruar që ta besojnë Allahun dhe të shmanget azhurimeve të kota, idoleve e të ngjëshme. Por çdo pejgamber e ka konsumuar kët besim, po besimin në Allahun dhe i ka thirrë të tjerët në kët besim, duke i inkurajuar të tjerët që të largohen nga idhujtaria. Në anën tjetër, legjislacioni i Islam, apo të themi feja islame, ka qenë pjesë e të gjithë pejgamberëve. Gjithë pejgamberi pranë dërguar me kët fe. Pra, thjesht si i parë që është Nuhij alayhiselam, i ka thirrë njerëzimin në kët fe në fenë islame. Siç e thek Allahu në Kur'an për secilë pejgamber veç e veç, gjatë thirrjes së tyre që do të kisha specifikuar disa prej profetëve me thënit edhe me, me mesazhet e tyre që drejtohet popujt e tyre, Nuh i thot: "Umirtu en eku ne min al-muslimin" dhe ndër të tjera thot: "Un jam urdhëruar që të jem për muslimanëve." Pra kjo dekla, kjo ky mesazh deklaron qartë se Nuh alaihis salam ka qenë musliman dhe i ka thirrë në islam edhe të tjerët. Po ashtu ku flet Allah i Lartë mëdhi i, për baban e pejgamberve Ibrahimin alayhis salam, që vie si rezultat i tij, vie edhe Muhamedi alayhis salam, po vinat pejgamber të para tina Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, ek çto më radh, Allah kur kur e përmend Ibrahimin alayhis salam thot kështu: Ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan o lakin kane khanifën muslimën, o ma kane minil mushrikin. Ibrahimi nuk eshte asë që fut, e asë i kryshtër, eshte në fetë pasër islame, nuk eshte prej politizdve. Pra, shumë kjartë Allah o këtu, e krystalizanë që eshte në Ibrahimi të alai salam, se Ibrahimi të alai salam nuk i takënte që futve, apo atëm veshë që poja bojnë Ibrahimi të alai salam, nuk eshte ashtu Ibrahimi të alai salam, por nuk eshte asë ishte i kryshtër, eshte muslimën i pas kështë besim të pastër dhe një kosisht nuk ishte për atyre që ishin e, idhujtar të idhujve. Këte për qilë këtë mesajë Allahu edhe në shumë vende kuranur edhe për pasarsit e Ibrahimit a.s. e shohëmi për shamën të Jusufi a.s. ku e cek një prej lutive të tia të vëfeni muslimen u alheqni bisalihin. O zëtë mundë sama mu të vdes muslimen dhe të bashkan gjitëm karawanit të burave të mirë, të njërzëve të mirë. Kur që që qëjmë të Musaw A.S., e shofim njëtin mesaj që ka qenë edhe të pengamërët para ti, shofim së është njëti mesaj ku ju dretojnë ndërtirë është poplit të ti, si që thëtë, ja kohëmi abudullahë, o poplim adhëronë Allahun. Pas të e thëtë, ja kohëmi inkuntum amëntum billah, fa alehi te va kelu inkuntum muslimin, o poplim në seni që besani Allahun, në bështetun i ati në seni pra prej muslimonve kët mesazh gjithashtu shumit te Isa alay salam se at thirrje qe ka bue Nuh alay salam, Ibrahim alay salam, Musa alay salam, kët me, kët thirrje ka bue edhe Isa alay salam. Siç ta tallon ndërtjerësh në Kur'an thot për Isa alay salam, fa lamma ahassa Isa minhum al kufra qala man ansar ila allah. Qal al hawariyyu na hnu ansaru allah amanna wa shad bi an muslimun. Kur e vërreyti Isa alay salam se populli ti ishte i kyqën në mëzbesim, në muhim, në kufër, i tha poplët e tina, ku shenë ndihimtartë e minë rrugën e Allahot? Havarinit i thanë, ne jemi ndihimtartë e tunë rrugën e Allahot. Dëshma, ne jemi muslimon dhe dëshma se ne faktikisht i përkasme islamit. Pra, këtë citatë edhe në gjashëm të tjerë, Deklarojnë që të gjithë pejgamberët pora kanë patur njëtin mesazh, njëtin fe, e që edhe Muhamedi Alayhis salam është vargj e kësaj halke zinxhirore profetike që nga pejgamberi i parë deri te i fundit pora e kanë patur njëtin besim, njëtin varg, njëtin mesazh, njëtin thirrje që kanë patur edhe ata para tinë. Para se vazhdojmë tani me pyetjen e radhës, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Shkoj të ndroor, ju vazhdoni të qendroni me ne sepse kthehemi pas pak. standarduar pas kësaj pauze po kthehemi në studio që të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit ton. E hoj ndëror kemi pyetën thotë asalamu aleikum jam një motër muslimane kam shami dhe i fal i pesë kohët e namazit. Desha të pyyes se kam nënën e të vdekur dhe e, shumë shpesh po e shoh në ëndër keq. Edhe po mërzitem shumë dhe njerëzit e tjerë të familjes çka duhet të bëjnë më këshillon ju lutem e ëlajsh për blet. Aleikum salam, edhe ne ju përshëndesim pyetcen dhe më shtelusim Allahun që t'ia largoj brënën e cilan e ka motra e nderuara e cila pyet për te. Do ta kisha bën hyri po ashtu në realitetin e asaj që faktikisht ajo është e shqetson vazhdimisht çështja e ëndrave, e çu jo rallher ndosh që ne vë haxhallarëve të na adresojnë pyetje të tilla, shumëta do thotë se e parket realitetet e ëndrave, edhe pse tani nuk më lejohet që të zgjerohem aq sa kam dashur nevojë për te, mirë po do ta bëj një laborim të përgjithshëm. Pra edhe çështja e ëndrave është një çështje që faktikisht muslimani duhet të di për të aq sa i lejohet atij, por jo jetën e tij ta e rregulloj, ta e bëj statutin e jetës me ëndrat e tija. Edhe faktikisht është një pjesë e njerëzve, koha e madhe që në këtë mënyrë ata rregullojnë statutin e jetës tyre. Ëndrat janë një e katërt e gjashtë pjesë e shpalljes. Po është një sperim për onese të Allahut të Lartëmazhëshëm. Eshtë jotë të gjitha ëndrat edhe janë të sakta. Ka ëndër që është inspirim prej Allahut, ka ëndër që është çytje prej shejtanit, ka ëndër që është vazdimsi e punës ditore të ditës së kaluar, ose të brengave, ose të sfidës së jetës së çdo më radh. Për atë arsye, do thotë, do dihet edhe koha, po ka dhe kritere për ta vërtetuar se ose për ta ditur paktën se ëndra për të cilën ballafaqohet muslimani me të, a është e saktë apo jo e saktë. Pra, koha më e mirë që ëndra, do thotë, të jetë e saktë ose të afrohet saktësisht është, do thotë, koha para namazit të Sabat. Nëse ja ajo ëndër shifet, do thotë, mund të afrohet saktësisht, nuk do thotë që edhe ka qenë tërësisht e saktë. Por edhe ai që shef ëndrën, ju gjithkokush do thotë, i shef ëndra të cilat janë sakta, sepse ëh, si ka arë në për tekstë shumëta ose thanit për nga Merit A.S. se në basë shpallis nuk mbetit më azgjë posë andërave të mira që i shefë besimtari. Pra jenë do të një inspirim që Allahu i lartë më dhërishum u amunëson besimtarve. Mirë po, të paktë pra jenë ata të cilët faktikisht i plëtësojnë kriteret për andërat të cilat jenë të sakta. Andaj, kjo nebë me kuptu se nuk ka nëvojt të egzajerojnë andërat të bën edhe tim debati edhe ditorë çësht shifet edhe në pandeja. Sidomos as më tepër po them te gjinia femërore që do thotë i bajnë debat punën e ëndrave, kështu që në pjesë të madhe ëndrave vijnë si rezultat i çytjeve të shejtanit. Ose, ose radh, pra e frikson atë, ose e ngacmonat e kështu me radh, prandaj preferohet që para se të biem në gjum, ta e bëjmë dhikrin e gjumit ose lutjet e e xhumit që ndodhët, para xhumit është mirë që muslimanit bie me abdes e kështu me radh këto janë do të thotë një parambrojtje prej çụtjeve që mund t'ndodhin muslimanit në xhum. Në anën tjetër nëse ndodh ka dhahenet pejgamberit a.s. nëse shqetësohet muslimani në xhum, çoft mashkull, çoft femër, e ndron kohjen e e xhumin se në kaqshin duke fjetur, inshallah e ndron krahun, e kërkon mbrojtje prej Allahut, mirësht nëse do të nuk përton, është mirë me unë grit, me marë abdes edhe me i falë dy rekate që shkarë në hadithet sakta nëse aje andër do të ishte e dëmshme nuk do të adëmton këtë person, këtë muslimon nëse merë abdes edhe i falë dy rekate e kështu merad edhe në gjashme me te do të kemi preokupimi kemi brengat shumë ta që themi se nuk ka nevoj muslimoni ta ndërtaj jetën i ti në andra pra të arsye dhe nuk preferohet andrat e mira Mija reklamon posati, ose më tregu posati çë e don, sepse ndodhe zilia për te. Ndërsa për ëndrat këshia jemi preferuar që mos ja tregojmë askujt. E ky shëtsim i pyetës Chicard do thotë, ë, na e porosisim që mos prekuohet shumë me te, por të përkujdeset për nonën e saj, edhe nëse ka vdeq, përkujdeset për te. Pra, të përkujdeset me lutje, ta lutë Allahun për te. Edhe nëse nuk din ndonjë lutje thurror. Çikar përmes Kur'anit ose dëgjust pejgamberit e nam ship ne ta lutë Allahun o Zot falat gjunohat nën ashtimë bëna ato për banorët e xhenetit o Zot shoqërom Muhamedit do thot në xhenet e këtu me radë do thot e lut Allahun azel për te nënën tjetër nëse ka mundsiçi të jap edhe lëmoshje të sadak për te edhe kjo është domthon e pranuar dhe është e mirë se ardh proj pranën Allahut e lartë më drejshëm me një fjalë pa të përkujdeset për te Nëse mund të themi tanxher me pranë një, një lloj konkluze që mund të jetë një lloj sinjali për te që ajo edhe më tepër të përkujdeset, edhe nëse është për kujdes marret, ta shtoj për kujdesen edhe më tepër për nonën e saj. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër, thotë sipas islamit çfarë është mirë të konsumojë personi me infeksionin në kanalet urinare dhe sëmundjet në veshk? A lejo ta përdor birrën pasqë një mjek e ka këshilluar për të pirrë birrën vetin xher gurt. Sa përket konsumimit të barnave për nëzirë nëse lirimin e gurve në veshkë, ma kompetent jenë institucionet medicionale. Faktikisht është mirë me o konsultu me mjekë që jenë adekuat për te, edhe pse themi se jo vetëm tani, po edhe nga kaluara hershme kanë qenë këto problematika. Njerëzë pra kanë patër nëvoj për barna dhe kanë patër nëvoj për kurim. Kështu që kimi edhe në ditët e sotme barna edhe popullore, nëse nuk gjeni ndonjë medikament i veçantë për nxjerrjen e gurve, para se të shkohet domethënë në operim. Ka, domethënë, edhe barna popullore që është vërtetu shërimi i tyre, është mirë me përkujdes për, për to. Pastaj është mirë me përkujdes para për të barna për të cilat i ka lavdëruar veçantë pejgamberi e Resulllamit, si për shembull ujë Zemzem. Pejgamberi sa më thot, "Lima shuribele", për ata që ti pihet, për ata që të bëhat jetë. Ujë Zemzem është -zem, shërim për ata që të bëhat jetë. Pra Kur ta pishuin Zemzem, bëni në jetë që përmes këtij uji me të ushqeruar dhe kës sëmundje të cilën po ballafaqohet e pyetsi ose pyetësja. Pastaj, përdorimi i vajit të farës e ziz, nga Arisam, së zez, po ashtu kanë ardhur hadithe shumë nga pejgamberi i Allahut, sa shërues për çdo sëmundje. Prandaj, edhe sëmundja jote bën pjesë në çato sëmundje të cilat faktikisht mund të kenë ardhur në kët hadith pejgamberit Allahut. Andaj me përdor edhe kët barë që gjendet sot në për vende të ndryshme Edhe në vendin tonë këtu në Kosovë, mirëpo asht mirë me u konsulluar me dikon çësht që, që kanë një rrimat mât mât thukta në kët pikpamje se si më përdor vajin e kokrës së zezë ose edhe vet kokrën e zezën në përshkimi ashtu me radh, pastaj më përdor vajin e ullirit, pastaj ka edhe ujin atë shumë ta që ndalojmë jetën e përditshme. Mirpo pjesa e fundit e pyetjes që ban thotë se më ka këshilluar një mjek të përdorë birrën, do thotë na e dim që birra përbën alkol dhe si e thëllë nuk lejohet me pi nuk leohet më e konsumuo dhe nuk kemi çka të flasim këtë kontekst do thotë sepse është alkol alkoli është ndaluar e ka ndaluar Allahu i Lartë pra më dhëshën prash i ndaluar me konsenzus edhe me argumente kuranore me thanë pejgamberit a.s. që nuk kemi nevojë të debatojmë shumë rreth saj mirë pa edhe çka dua ta debatoj është se ndoshta pyetës so ose pyetësit intereson se a mund të ketë shërim në gjëra të ndaluara për drejt sa pa alkoli është i ndaluar a ka mundësi që të ketë shërim me me këtu loj pire që në të ndaluara. Për nga merë e samë, kur ka full në dërtjera, është ka full dhe në këtë kontest. Ka thonë që Allahun nuk ka që shërim në ato që i ka ndalu. Pra, alkohol ishte ndaluar, edhe në veç në ti për, për alkohol në ka thonë dhe veçanta, ku për nga merë i sërë Allah, i ka spesifikuar dhe ka fullur se Allahun nuk ka ba shërim në alkohol andaj edhe pse jemi të do të thotë të inkurajuar që ta kërkojmë shërimin, ta kërkojmë ilaçin, por ta kërkojmë me ilaç ose me medikamente të lejuara. Në anën tjetër, në ditët tona të përditshme shohim se edhe medicina, edhe mjekët, edhe shkencës në mënyrë të përgjithshme deklarojnë se alkooli është kancerogjen. Në sosh të tillë për kancerogjen, përkundër që birra përmban një sasi më të vogël të alkoolit, por ka alkol. Por vetë po them ndalesës që nuk e debatojm fare çështjen e ndalesës në islam, po vlasem nga aspekti shërimit tani. Por nga aspekti shërimit o është vërtetuar që alkooli është kancerogjen. Dhe si i thit por këto teori që ka qenë, sidomos në periudhën e komunizmit, bie poshtë. Sepse në në në në pije të cilat janë kancerogjene në kohë mund si do të thotë që të jetë shëruse, po i mjafton që pra është ndalesë. Andaj na përfundimisht apelojmë te pyetës si ose pyetësa si që të konsultohet me mjek mërbarna adekuate, po nikosisht edhe barnat të cilat mund të gjinë që është vërtetu domoshta shërimi gato bën më i përdor. Vazdojmë tani me pyetjen tjetër. I kam bërë sot të gjitha analizat tek mjeku dhe më kanë dalë mirë. Mirë, po unë nuk ndihem mirë. Ndjej një shtrëngim në gjoks, nuk jam i qet, nuk mund të flej. A mund të kem magji? Është një brang jo e rrallë, do thotë për ai masës në përgjithësi që i kanë këto shqetsime, i kanë këto brenga, i kanë këto përakopime. Pra ndaj në thejmi që njërë të përgjithshme, Kurani është ilaqë, është shërim për gjë dëgjë, e në veç në ti për pëjtjen cilin e ban pëjtës jo se pëjtësja, ku faktik është Allah ka zbrita citate kuranore, ku thëtë se ne zbrisim në Kuran, aja që është shërim për njërës andaj mund ky shçetësim që e përcjell ose kët brang që përcjell pyçi mund të jetë, do thot, i rangu të tillë, mund të ketë që të ketë magji ose të ketë shkelim me ndonjë xhin, ose do thot ket probleme të tilla, por kët është mirë që ti drejtohat hoxhallarve që janë kompetent, të cilët mirën me lexim nga lutjet kuranore dhe nga nikosist thanit e pejgamberit alayhisalam për ata të cilët pra, janë të prekur pra, për magjisë ose për gjenvët 6 me të që kemi sot falallahut edhe në Kosovë e, jo për të bërë reklamë të veçantë, mirë po janë të njohur, të njohur faktikisht hoxëllar Sukur Çengilan, hoxha Lükmani, hoxha, hoxha Bashkimi ose hoxha Musliu që është ndërn prej atje, tu drejtohen atyre sepse janë më kompetent. Por kësht, këtu kisha shfryzu rasti nikosist edhe të pyetësia edhe të tjerë që tjënë të kujdeshëm, mos të drejtohën të gjithë atyre të cilët faktik ishtë reklamojnë se ka një hori fetare për shërimin e këtyre smundjeve. Ha. Pra, e, të tjilë janë të shumët që e kanë marë të sejmë edhe flamurin dështa të shërimit të pacientave, nëmën të hëgjëlarve, nëmën të koronit, nëmën të fezë, gjojë që i përnë vije diqka, si dë mos kemi të gjinis fëmënore. Pra, ata të till janë faktikisht smuar vet, që kanë gjin vet, ose janë të prekur prej, prej magjisë, ose kanë probleme e, psikofizike, që faktikisht ata kanë nevojë për trajtim. Prandaj e apeloj të masa a gjë që të jeni të kujdesshëm se fillimisht shkurrjet e magjistat e rrezikojnë besimin e atij që shkon. Kështu ka thënë shumë të nga pejgamberi (s.a.w) ku thotë se ai i cili shkon te magjistari, edhe e pyetat te për diçka, dhe i beson atij nuk i pranohet namazit i 40 ditë. Ka hadithe të tjera që e mohon shpallën e pejgamberit alay salam e të ngjeshme, sepse ata nuk dinë asgjë nga realiteti. Por ata kanë nevojë për shërim. En Kosov kushtimisht është shtu numri atyre djea që shërojnë me Kur'an, të ashtu quitur hoxhallar ose hojanica, të cilave ose të cilve i kaur diçka prej Zotit. Na duhet ta dimë që vetëm e, ngritja e kësaj nën pyetje rezikon besimin ati që fletë, sepse shpallë është përfundu, dhe është prej besimit islam që nuk ka ma shpallë i mas Muhammedit a.s. Nërën tjetër, këtojnë do të cytje që i vijë atyre prej gjënve, prej iblisit, prej shëtanit, i cili faktikisht ban abozime me ta edhe me klientet e tyre, me pacientet e tyre. Edhe pse në të shumë dështë ata që thunë se hojë filani ose filani po shkruun, po shkru në si pastyre me Koran, edhe filani dhe filani kanë gjitë dërman, kanë gjitë shërim atë të. Ne ju thejmi që gjithës mundje është e limituar, gjithës mundje ka afatin e vetë. Pra nuk dënë thot që aja është bashkaktarë, dhe thotë magjistari, faltori, ose faltoria, e cila është bashkaktarë me shëru këtë, shërimi është vetëm dërën e Allahot, por Allahot edhe shërimin e ka bëtë legjitim, e ka bëtë lejuar prej atyre që, kan të drejtë e kanë kët kompetencë. Pra, nëse ka ndonë diku që çërohet te magjistart ose te falltutorë ose te tillë që pretendojnë se shërojnë me Kur'an, e që faktikisht faren kënhoxhallar ose do të thotë nuk e njohin feën ato famra që e bën kët praktik, atë ne i themi që ai pacient natkohë ka pas kohën e shërimit. Prandaj gjynahçor është kyçi që ka shku te falltori, por ai që faktikisht ka abuzuar me të për atë arsye jemi të obliguar që ta kërkojmë shërimin që është halal, që është i lejuar, nëse është për sëmundje fizike e rëndëmt, pra shërimin e kërkojmë përmes barnave, çif sot në një orë, përmes mjegve. Nëse kemi problem, do thotë, e pshichik ose kemi prekje nga çmimi nga nga djalli ose shkeli, atëherë ta që kemi hoxalar, cilet janë kompetent, kanë kry shkollë, edhe njojnë këtë fush mirë, o është mirë një dhe të rast. Kre. Ju i preferoni shikua si që të konsultot me hoxalar të cilet miren me këtë puna për? Gjësësësë, sot, dhe thot, i kemi mundësit, dhe thot, elektronike, dhe thot, kemi telefoni, përmes telefonit, mund më konsultu, e pas taj me bërë edhe një vizit e ta, në të pakten, merë, dhe thot, merë konsulta, çu nuk bie prej e atyre që manipulojnë me këtë realitet, manipulojnë me te pastaj, sa ta të pastaj, se ata do ta bëjnë kët klient për faltur, magjestar, do ta e bëjnë klient kët person që është i sëmur. E kështu që është mirë më u drejtu në vende të duara ose te xhallarçin kompetent që njëjnë kët fushmier. I urajmë ti shikoj siç e ke shëndet. Vazdojmë me pyetjen tjetër thotë ta pranohen lutjet në namaz nëse thuhen në vete, do thotë pa lëviz dërgjuan i themi surrat pranë në vete. Po. ë Ktu kemi ndarit, do thot, nëse është fjala për e, si xhematli, do thot, thuhen lutjet në veti, sajnë vetë, sa e ndejon vet. Nëse namazi është, do thot, pa zon, sikur që është namazi drekes edhe ikindis, do thot, lutjet bëhen në vetë, sa e ndejon ai pa, do thot, pa i dëmtu të tjerë ose pa i shesu të tjerë, nëse është namazi me zon si namazi sabahut ose e akşamit ose yatsis ose namazinatës prefero do të thotë që të bëhet menizo por varësisht edhe prej vendit. Pra, nëse falet me me do të thotë si hoj ose si imam normal çelëzohet me zonë, nëse falet si xhamat në vetë pa dikën tjetër e lezon menizon sa do të thotë e ndejgjon ai vet. Kryesorja do të thotë është e preferuar që leximi Kur'anit të bëhet është një heshtje sa e ndëgjon ai, jo vetëm që të çëndrojnë heshtje totale, ta lexoj vetëm një me mendje Kur'anin, ose do ta çoft Elhamin, çoft sure të qofte ilhamin, qofte tjera, ose edhe pjesë të tjera të namazit, por sa i ndëgjon ai me vetvete, këto janë të mjaftueshme. Xhi, faleminderit që jeshit në misionin tonë. Faleminderit edhe ju. Shkoj të nderoj me kaç ne po japim fund emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje, shpresojmë që ata shikues që na kanë shkruar të kenë marr përgjigje të duhura. Derë në takimin e radhës, si ju u lënë mbështetjen e Zotit. Asalamu alaykum.